Matta 10-cu fəsil İsa 12 şagirdinin yanına çağıırıb onlara natəmiz ruhlar üzərində səlahiyyət verdi ki, onları qovsunlar, hər cür xəstəliyə və hər cür naxoşluğa şəfa versinlər. Bu 12 həvarinin adları belədir. Birincisi Peter adlanan Şimon və onun qardaşı Andrey, Zavda oğlu Yaqub və qardaşı Yahya, Filip və Bartalmay, Tomas və Vergiyğan Matta, Halfayoglu Yaqub və Tadday, Kenançı Şımon və İsa'ya xəyanət eləyən Yahuda İskariot. İsa həmin onunki nəfəri belə əmirlə göndərdi. Başqa millətlərin arasına getməyin və Samariyalların heç bir şəhərinə girməyin. Amma İsrail xalqının itmiş qoyunlarının yanına gedin. Getdiyiniz yerlərdə səmavi padişahlıq yaxınlaşıb deyə vəz edin. Xəstələrə şəfa verin. Ölüləri dirildin. Cüzamlıları pak edin. Cinləri çıxarın. Müftə aldınız, müftə verin. Qurşağınızda nə qızıl, nə gümüş, nə də mis götürün. Yol üçün nə torba, nə iki köynək, nə çarıq, nə də əsa götürün. Çünki işçi öz azugəsinə layiqdir. Hansı şəhərə ya kəndə girsəniz, orada ləyəqətli kimdirsə axtarın və yola çıxanacaq onun evində qalın. O evə girərkən ev sakinlərini salamlayın. Əgər ev layiqdirsə, əmin amanlığınız onun üzərinə gəlsin. Layiq deyilsə, əmin amanlığınız özünüzə qayıtsın. Kim sizi qəbul etməyib sözlərinizi dinləməzsə, o evdən və ya şəhərdən çıxarkən ayaqlarınızın tozunu çırpın. Sizə doğrusunu deyirəm Qiyamət günü Sodom və homor diyarının halı O şəhərin halından Daha asan olacaq Budur Sizi qurtlar arasına Quzular kimi göndərmək Ona görə də ilan kimi müdrik Və göyərçin kimi Məsum olun İnsanlardan özünüzü gözləyin Çünki onlar sizi məhkəmələrə çəkəcək, sinagoglarında qamışlayacaqlar. Onlara və millətlərə şəhadət etmək üçün siz mənə görə valilərin və taatşahların qarşısına aparılacaqsınız. Onlar sizi təslim edəndə necə və ya nə deyəcəyiniz barədə qayğı çəkmək. Nə deyəcəyiniz həmin vaxt,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 Sizi bir şəhərdə təqib edəndə başqasına qaçın, çünki sizə doğrusunu deyirəm. Siz İsrail şəhərlərini dolaşıb qurtarmamış, bəşər oğlu gələcək. Şagird müəllimindən, qul da ağasından üstün deyil. Şagirdin öz müəllimi, qulun isə öz ağası kimi olması ona kifayətdir. Əgər ev sahibinə Baal, zebul dedilərsə, onun ailə üzvülərinə bundan nə qədər artıq deyəcəklər. Beləliklə, onlardan qorxmayın. Çünki elə örtülü bir şey yoxdur ki, aşkara çıxmayacaq və elə gizli bir şey yoxdur ki, bilinməyəcək. Sizə qaranlıqda dediklərimi gün işıqında söyləyin və qulağınıza pıçıldananı Damlardan bəyan edin. Bədəni öldürüb, canı öldürə bilməyənlərdən qorxmayın. Həm canı, həm bədəni cəhənnəmdə məhv edə bilən Allahdan qorxun. İki sərçə bir qara pula satılbırmı? Onlardan biri belə atanızın izni olmadan yerə düşməz. Sizin başınızdakı saçlar belə sayılıb, Ona görə də qorxmayın. Siz saysız hesabsız sərçədən daha dəyərlisiniz. İnsanlar qarşısında məni qəbul edən hər kəsi, mən də göylərdə olan atamın qarşısında qəbul edəcəyəm. Amma kim insanlar qarşısında məni inkar etsə, mən də onu göylərdə olan atamın qarşısında inkar edəcəyəm. Düşünməyin ki, yeryüzünə sülh gətirməyə gəlmişəm. Mən sülh deyil, qılınç gətirməyə gəlmişəm. Çünki mən oğlu atasından, qızı anasından, gəlini də qaynanasından ayırmağa gəlmişəm. İnsanın düşməni öz ev əhli olacaq. Atasını ya anasını məndən artıq sevən kəs, Mənə layiq deyil Oğlunu ya qızını Məndən artıq sevən də Mənə layiq deyil Çarmıxını götürüb Ardımca gəlməyən kəs də Mənə layiq deyil Canını qoruyan kəs Onu itirəcək Mənim uğrumda canını itirənsə Onu qoruyacaq Sizi qəbul edən kəs Məni qəbul edər Məni qəbul edən də, məni göndərəni qəbul edər. Peyğəmbəri peyğəmbər olduğu üçün qəbul edən kəs, Peyğəmbərə layiq bir mükafat alacaq. Salih-i salih olduğu üçün qəbul edən də, Salihə layiq bir mükafat alacaq. Kim bu kiçiklərdən birinə şagird olduğu üçün hətta bir kəsa soyuq su içirdərsə, Sizə doğrusunu deyirəm, mükafatsız qalmayacaq.